פרק כ"ב ויאמר דוד, זהו בית אדוני האלוהים, וזה מזבח לעולה לישראל. ויאמר דוד, לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל, ויעמת חוצבים, לחצוב אבני גזית, לבנות בית האלוהים. וברזל לרוב למסמרים, לדלתות השערים, ולמחברות הכין דוד. ונחושת לרוב אין משקל, ועצי ארזים לאין מספר, כי הביאו הצידונים והצורים עצי ארזים לרוב לדוד. ויאמר דוד, שלמה בני נער ברח, והבית לבנות לאדוני, להגדיל למעלה, לשם ולתפארת לכל הארצות. אחיננה לו, ויחן דוד לרוב לפני מותו. ויקרא לשלמה בנו, ויצווהו לבנות בית לאדוני אלוהי ישראל. ויאמר דוד לשלמה, בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי. ויהי עלי דבר אדוני לאמור, דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפני. הנה בן נולד לך. הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כשלומו יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו. הוא יבנה בית לשמי, והוא יהיה לי לבן, ואני לו לא לאב, והכינותי כסא מלכותו על ישראל עד עולם. עתה בני, יהי אדוני עמך. והצלחת ובנית בית אדוני אלוהיך כאשר דיבר עליך. אך ייתן לך אדוני שכל ובינה, ויצווכה על ישראל ולשמור את תורת אדוני אלוהיך. אז תצליח, אם תשמור, לעשות את החוקים ואת המשפטים אשר ציווה אדוני את משה על ישראל. חזק ואמץ, אל תירא ואל תיכת. והנה בעוניי הכינותי לבית אדוני, זחב, כיכרים, מאה אלף, וכסף, אלף אלפים כיכרים. ולנחושת ולברזל אין משקל, כי לרוב היה. בעצים ואבנים הכינותי, ועליהם תוסיף. ועמך לרוב עושי מלאכה, חוצבים, וחרשי אבן ועץ, וכל חכם בכל מלאכה. לזחב, לכסף ולנחושת ולברזל אין מספר, קום ועשה, ויהי אדוני עמך. ויצב דוד לכל שרי ישראל לעזור לשלמה בנו. הלא אדוני אלוהיכם עמכם, והניח לכם מסביב, כי נתן בידי את יושבי הארץ, ונכבשה הארץ לפני אדוני ולפני עמו. עתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש לאדוני אלוהיכם, וקומו ובנו את מקדש אדוני האלוקים, להביא את ארון ברית אדוני וכלי קודש האלוהים לבית הנבנה לשם אדוני.